Itzaldia. Zenidiot. Gure sinismenau ulertzeko ta maitatzeko garrantzia handia dauka lehenengo irakurgaian ikusi tenzundogun giroak. Jainkoaren herria basamortuan zehar doa askatasun bidean lurralde barri baten bila. Eta begira Jaingoaren herria da. Jangoikoa eurere ur sentitzen dabe. Estualdi guztietan jainkoagana joten dabe. Eta larrialdiek lottura estu hori zalantzatan jarten dabe. Ziiza senideok ez da, ziurtasuna. Ziismea bizitzan egiten da aukera sendoa da. Behin eta barriro erasoaldietan aldietan garbitzu behar izango dauna Baina merezi dagoan aukerea Jangoiko aukeratzen dagoanak Bere biziari norabide bat demongo deutxo Ez edo zen Jangoiko horrek bizitzan zehar erakusten deutxo baino. Baina ez aztu Beti zalantza artea, Ziurtasun zehatzibarik Baina merezidau, basamortua beharrizan tokia da, beharrizan aldia da. Ezeukian, norbere burua ezagutzeko era egokia. Norbere indarretan uste ona izatetik, ingurukoen laguntasunaren eta eupadearen beharrizan asomatzeko aldia. Nadizkiretzeko, errespetatzeko eta alkar maitxatzeko era bikaina, aldi ezin jobea. Beharri zanean, jaungoikoa gana joten dugu, eta jaungoikoak inguruara eta ondokoengana gana bultzatzen gaitu. Begira zelan. Jaungoikoak bere zemearen bitxartez dinosku esan behar deuskun guztia. Bere zemea erakusten deusku, Beratazen guk jakin behar dugun guztia. Eta beragan jarten deuzku guk amestu geiken guztia. Eta noiz horretzen gara gehien beragana? Kurutzean hilten ikusten dugunean. Beharrizan gorrian ikusten dogunean, Ezinean ikusten dogunean. Makaltasunak erakarri egiten dauba. Eta ondokoen bihotza... Harrizkua izan arren ere, bigundu eta samurtu egiten dau. Ogi honeta tieken jaten dogunean, arda honetaek edatenen dogunean, Jesu Kristoenen bizi osoaz bat egiten dugu. Baina zudeguek ez zeben ulertzen, zelan emmo leigu honek jaten bere aragia, galdetzen eben. Eta nahiago eren, euren lege eta oitzuretan jarraitzu, jesusekin bat egitea baino. Zein bato lango geure artean ere, zein bat urreratzen dida jaunartzera ez jesusekin eta bere biziarekin bat egitearen. Erregaluak hartzearen, argazki ederba bat ataratearen, edo euren arazoetan jaungoikoaren gozotasuna somatzearen baino, Eta beste zenbatek malarik daben eta zikindu hain garbia eta altxua dugun, jaungoikoaren erregalua bere zeme maitea. Zenidio, Zezukristo gure jaunaren gorpuz eta odoleguna ospatzen dugu, ez uste izan prozozino handiak egina zen jainkoari zeo zerremoten deutso gulata, prankil egiten danik. Jaungoikoak, Zelango erregalua egiten dezkun, eta bere esanguran sartzen bagara Zelango salvamina da muzkun, ezagutzeko eta maitxatzeko baina. Horra horra, riskoa. Urreko risko guztodietan esartu gure jauna, eta kaleetan zehar altareak ahalik eta painduriarik edarrenanak jaso, intzentsua bota eta bere aurrean buruak makurtu, baina gero santua santuaz ikinkeria zerabili naguzit eta txikien ahominetan, edo mezetan gure jauna hartzen etorriez, edo gure jauna hartzen doazenak aurrean erabili. Orduan txedinogu jureguek esaten ebena, zelan emonleigu honek jaten bere haragia, eta lagaten dugun bertan bera, jesuz. Aldiren, siz esan diot, Jesusen gana urreratzen dana Eukaristian bere barruko basamortuan sartuko da eta basamortu hori benetako hortu bizi eta baratzeder bihurtuko, bihurtzeko urreratuko da Jesusen gana. Eta Jesusek sortuazoko deutsoz barruan betiko bizitzaraino irango daben urritzurriak Eta frutu ugari emongo dau. Bere inguruan, beharri zanean, dagoenaren gana urreratuko da. Beretik emoten jakingo dau. Besten atxekabea eta txirotasuna berak hartuko dau. Egoera larritik urteten lagunduko dutxo. Hau da, jesusekin eta bere eginkizunarekin benetan egingo dau bat. Eta gaur eta hemen bere bitartez egongo da Jesus berbera erreinuaren ezaugarriak emoten. Horretan txela gundu nahi karitasek karitazek bere deiaz. Ez diogun entzun gorregin. Baina ez eta ez gaitezan tranquil geratu karitazerako dirua por bat edo dirutza ikaragarria emondosulakoan ere. Jesusek nahi beste abeste da. Artu daigula kontuan, jainkoak geure ondoan dagoela, dana egin dagoela danentzat, eta ez batzu gehi izan daien, beste batzuen kaltetan. Eta alkarren aberaztasunak, eta baita beharri zanak ere alkarbanatuz egiten dugula beren aia. hori egiteko, horretxida igun Jesus gure jauna, ostia santuan, eta aurreratu gaitazan, jaunartzean, berarekin bat egitera, Gure bizitza osoa izan daiten, jainkoaren gorezmen eta besteen salvagarri.